Подібної до кішки, вузькі зелені очі і задоволена довга посмішка. Не вистачало лише висунути язичок, котрим би вона злизала чорне вино з своїх губів. Мі за що? Я ж сказала, я надто люблю жити. Це було випробування для нього, а не для мене. Тепер він чекає, коли я повернусь, і це теж випробування. Я настільки раціонально підходила до життя. І з її розповіді мені сподобався лише епізод на вершині. Але якби так чинила я, у цьому не було б ані краплі раціоналізму. І я б не думала, яке враження можу справити подібним безглуздям. Це було б, так як сказав Ніколо, між захватом і сумом. Можливо, захвату було б на йоту більше, тому я полетіла б. Напевно, що так». Мені стало неприємно сидіти з нею. Якби ти покидала нас, сказала я просто так, аби не мовчати, я б сказала, що на тебе чекає велике майбутнє. Сама по собі я нічого не варта, раптом сумовито мовила вона, але це секрет. Гаразд, після того, як я розтерла ногу мсьє паскаля, долоні мої горіли, сіла на балконі, охоплена синім нічним світлом, що текло з гір мов ріка. «Що таке насолоджуватися життям?» – раптом подумала я. «Мати гроші? Смачно жерти? Пити, спати, вештатись по курортах, фотографуватись на тлі історичних краєвидів? Фігня!» Як на мене, це скинути чоботи і стати босоніж на траву після лютої зими. Пливти у морі? Пірнати, знову пливти – шкірою всотуючи у себе сонце і воду. Підібрати мушлю. спеку колотнути із пляшки мінеральної води. Заплющити очі знову відчувати, як п'єш сонце, всотуючи його ніздрями, шкірою, повіками кожним сугловом. Читати товсту, довгу книгу. Який-небудь англійський роман, написаний гарним розлогим стилем. Жити між захватом і сумом і бути відвертою і в тому. І в тому. А раптом я чітко почула, як десь дзвонять дзвони, вірніше китайські підвіски, що ними відганяють злих духів. Дзвін був таким мелодійним і несподіваним, що я заплющила очі. Я знала, що ані у моїй кімнаті, ані взагалі у всьому будинку таких підвісок немає, не може бути, адже помешкання напаковане лише старовинною на поверсі мсьє, або модерном, як у мене. А китайські дзвоники, ці металеві трубочки, закріплені на диску, зовсім не вписуються ані в інтер'єр, ані, я б сказала, у концепцію нашого тутешнього життя. Швидше за все вони звучали в моїй голові. Я поглянула на годинник, він висвітлював цифри. 02.45. Дивні, дивні речі. Я народилася у Засніжній провінції де сонячні промені схожі на острі спиці, котрі не гріють, а пронизують, залишаючи тіло вихолодженим. Хто скерував тим, що я сиджу тут, на березі лісу, перетнувши купу кордонів? Який вітер дмухнув на ці китайські підвіски? Мені набридло нічого не знати, ставити лише запитання. Завтра ж поговорю з Мсьє, вирішила я. Якщо він такий фантазир і розумник, я згодна прийняти від нього будь-яку версію. І участь у грі, якщо мене до неї візьмуть. Чомусь я була впевнена, що наступного разу розпрощатися доведеться з Галиною. Гравців поменшує. У мене з'явиться шанс дізнатися, на що здатна я. Наступного дня, після вечірнього чаювання я вирішила піти в наступ. — Хто ви, мсьє Паскаль? — прямо спитала я свого господаря. Його треба було брати тепленьким, ось так перед сном, на веранді. Коли він, попрацювавши в кабінеті, не уявляючи, чим він там займається, сидить переді мною, примруживши очі. «Не уподібнюйтесь тим, хто був тут до вас, пані Голко!» Трохи роздратовано, мовив він. «Дивна річ. Люди прагнуть спокою, а коли знаходять його, починають нервувати і ставити непотрібні запитання». «Я не більше того, що ви бачите перед собою. Вас щось у мене непокоїть?» Я вирішила збавити оберти. «Все добре, мсье», – сказала я.